Salmul 96 Pentru certare legarea și alungarea demonilor. Prea Sfântă treime, ceartă-leagă și alungă pe Antichrist pe toți demonii și întoarce cu ta pe dușmanii poporului român și creștin. Bunurile părinte al vieții, ceartă-leagă și alungă pe Antichrist. Ia toată puterea lui și a demonilor care lucrează împotriva poporului român și creștin. Doamnei ceartă leagă și alungă pe Anticrist, distruge toată lucrarea lui, toate organizațiile lui, toate sinagogile satanei și apără cu Sfânta Ta cruce poporul român și creștin. Doamne, împărate ceresc, cel care toate le ceartă leagă și alungă pe Anticrist, pe toți demonii, distruge toată lucrarea lor, dă-ne se i ajutăm pe dușmanile să vină la credința cea adevărată. Mai că prea curată, de anticrist de demoni, de dușmani, pe toți românii și creștini, Vii și adormiți, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Sfinților Serafim, Heruvim și Arhangeli, apărați de anticristi, de demoni, de dușmani, poporul român și creștin. Sfinților îngerii scaunilor, stăpânirilor puterilor, ocrotiți poporul român și creștin. Sfinților îngerii cerului, ocrotiți poporul român și creștin, anungați toate sectele și sinagogile satanei de la noi. Sfinților îngeri ai cerului, ocrotiți poporul român și creștin. Sfinților apostoli, mucenici, ucenici, rași, cuviosi. Apărați cu ale vostre, Sfinte, rugăciuni poporul român și creștin. Sfinților, îngeri, păzitori, ajutați-ne și apărați-ne de Anticrist, de demoni și de dușmani. sfințați toate rătăcirile și dezbinările de la noi.